بسم الله الرحمن الرحیم رب الزارب لكم ما ظلم بیان قلد استاسو دپو د پار مثال من انفسكم بجنس استاسو نه د زانو استاسو نه هل لكم عیاشت تاسو لرا مما ملكت اغچانه چې مالکاندی ایمانكم خلاص استا کنه غلامان من شرکا دا هغه صبح عيشا داران تيما رزق ناكم يا غمال تاسو چثمغتا در درکل بي فأنتم فيه نو تاسو پاغي مال کي سوا ان برابري تيارمني اي تقاپونهم ويري جاي تاسو ددینا تخيفتكم فشار دي ويري تاسو ان پوسو کوم درونو تاسو نا رب کریم دو توجيد او د شیر په وضاحت کې مثال فکر کا الله وی ضرب الکوم مثلا بیان کړو د سادو په اړه د کوې د یو مثال منن کوسه کوم د جنس ستاسو د ځنونه تاسو نه هل لكم هياشت تاسو لار من ما ملکات ایمانو کوم یا غ چان چې مالکاند فیلاس نستاسو دا وي ایمن من شرکا سوک کی صداران شریکان کی ما رزتناکم مال مالکی چه مونگ تاسو تا در کرده پا انتم پی سواون نو تاسو پاغی کی برابر اختیار من یک مالک و غلام چه ته برابر دی پا مالکی نا تا خاپونه هم ویری گئی تاسو دو دوی نا پشانده تا خیفتی کمان پوساکم ویری استاسو درون استاسو نا یعنی میراست استاد و رونو میراستی او د غلام بارقا نشته دې نو تاسو ده الله غلامانی الله مالک کذا الک نفصل الایات دغه شان جدا جدا بیانو مون ایتونا یا قلون پاد اغا قوم یاکلون دپاګه هغه قوم چې عقل لري بلک تبع الذینا بلک روان دي دی تابع د عصان ظلمو چې ظلم کړي ره احواهم په عشاء تو خپلوا په سي زړه وختانه په روان بغیر علم بغیر علم یعنی دلیلنا فمن یهدی فسوخ بہدایت ورکری من عضل اللہ ہو اگا چاہتا چا اللہ تعالیٰ اگا بیلار کردے وما لهم من ناصرین او نشتدیل رحیث مدد کرون کی مددگاران فا اقیم نو برابر کرا ودروا وجہ کخف المخلد دین حنیفہ دین تک لکه په توحید باندې لازمونیša کتره تالله دین د الله تعالی الکې آغا فطرنا سالها چې پیدا کړی دي الله خلقو لرا علیها پاغي باندې ته دین توحید په اسلام هر مخلوق پیدا کړو دې لازمونیša لا تبدیلا نشته بدله د خلق الله د پیدائش د الله تعالی ذالک الدین القیم غا دې بن پوک کله مسجد ولیکن اکثر الناس او لیکن ډیر خلک لا علم نه کويږي منیبنا الیه ورګزیدون کې شیطان سو الله تا وتقوه او يرکوی دې الله نا واقیم الصلاه او دې مص پابندی کوي ولا تکونوا من المشریکین او مکه کې دې ډټانی د مشرکانو نا بلما ځان نه جوړيږي من الذین یعنی دا اغا کسانونا فرقو دینهم چه ٹکڑی کڑ دی دین اخفل جدا جدا کڑ دی دین خپل وکانو شیعن او شیوی دی دوی مختلف دلی کلو حزبن اریو دل دی ما لدائی نیم پاغت طریقه بانده چه دو دوی سرد فریحونا خوشالدی اریو دل په خپل کار خوشاله و ایذا مستن ناس زرن اور کل چور سی گی باج خلق ہوتا تکلیف داو ربہم نورا بلی قل رب لرا आवाजون اللہ ته شروع کی منی بنا الیہی اخلاص کو ان کی وی اللہ تا خالص आवाज اللہ ته گئی ثم اذا عذابهم بیا هر کل چوس کوي الله پاک دوی من هو خپل طرفنا رحمتن سنی ربانی آرام رحمتو دی الله خپل طرفنا اذا فریقن نو ناسا پا پدغ وقی وڈالا منهم دو دوینا بی ربهم دخل رب سرا یو شریکن شریکن جودوی برخیرار جود کی کلان کی وکا لی یک کرو بی ما آتاینا هم انجام داشی چه نا شکری اکڑی داغا نعمت چی مونگ دیتا ورکڑی ده پتا مطعو نو پایدی واقع لیتا سمانا مزی اکڑی دو دنیا پسو پتا لیمونا زر دیه که په یو بشای تاسو ام انزلنا ايا نازل کړي دي مونږه عليهم پدوی باندي سلطانن دلیل پههم سلطان دلیل په وایا تکلم نا خبرې کې مانا ثابتوي بندگی د ماکانو به د هغه چا چې دوی د الله تعالی سره یشتكون شریکي ما ول صد دلیل ور کړه دې چې دا دلیل کې پیښ کېږي د غیر الله عبادت په کار و نه وا اذا ازقنا الناس رحمتا او هر کله جوسه کوم انسانانو ته خوشحالي د دنیا پرې خوبه نو خوشحالي چې معنا لوی کوي په هغه سره مست شي مستي کوي و ان تصبهم او کچر ثور سیږي دوی ته تیهاتن بت حال تکلیف مش, مشکلات را راشی بدحالی پر راشی بے ما پا وجد اغا عملونو قدمت ایدیهم چمکلی گلی دی لسن و دوئی اذا غم یقنطون نو ناسا پا دوی په دغا وقت ناومی دی کئی ناومی دی شیدار چانا اولم یراؤ آیا نبوری دی یعنی او دی گوری ان اللہ یقنن اللہ با یب سطور رزقا زیادتی رزق پر رزق لی من ذال رچ الله واڑی ویقدر او قمای یعنی څنګهی کمای ان فی ذالک یقینا پدی کی لا آیات خامقادر دلیلون دی ی قوم یومنون په پغه قوم چې ایمان لري ایمان راوړي فات ذل قربا نو ور کا ور رشتہ حق به اغا والمسکینا او مسکین کا ور کا حق به اغا وبن السبیل او مسافرتا ذالک خیرون دا دیر پیدا منده للذین آغا چالرا خلقو لرا یوریدون خلق چه غواڑی آغوی وجه اللہی رضا دی اللہ یعنی مخدی اللہ مانا رضا دی اللہ و اولائک او دوی پورا کامیاب دی مکمل کامیاب دی و ما آتیتم او ورکوی تاسو میر سمال مال پر نیت دې زیاتی ربا سود زیاته ل ير بو في اموال الناس زیاتې په مالونو د خلکو کې فلا ير نو د نن دا مال عند الله دې الله پېنه ځوان دی د سود مال الله پنه مز زیاتېږي وما اتيتم او اغه چ ورکوي تاسو من زکات س زکات او الله حق تريدون چ غواړی تاسو به و بارئ سر وجه الله مخد الله نرضات الله فولئک و دغ کسان اومل مزعفون دوی ډیرون کيدي معلومه او واجرون ولارا ته خلق الله معلومه زیات کی اجرون زیات کی الله الذی الله تعالی غزاد دے خلقکم جتا سو پیدا کړي اي ثم رزقکم بیا غسی در کيدا سو تا ثم یمیتکم بیا بمړ کوی تا سو ثم يحييكم باب جون دې کوي تاسو حال مين شوتايكم اي اشتاس تاسو د شریکانو نه شریکانو دا چې ک م يعملو چې هغه وکړي من د ذکر من زالكم من شيء د کار تاسو په شریکانو کې سوګشه الله تعالی الله او وتشده اما ایو شری کون یا اغینچ دوی شریکان جوړ وی ور سرا زهر الفساد اخکار شوی دی ازا اخکار شوی دی عذابنا اخکار شوی فساد بل بر فوج کی وال بحر اوطلند کی پو بو کی بما کسبت فوجد اغ غنا غونو چ کڑی دی ای دین ناس لسن ده خلق لی یذیقهم دو پار د دیچ اوس کوي دویتا بعض الذي بعض السزاد اغل عملو عملو چې دوی کړيدي لعلهم يرجون د پاره د دې چې دوی وګرځي تعد الله تعالی ته تا تابعدارې د الله تعالی ته قل تور توایتیرو وګرځي په الارض او ځکه په دنیا کې په ملک پنگورون وګورې کیپ کانا چې سرنګ او شوسنګ شو عاقبت الذين انجا ده کسانو من قبلو چه دوینا مخیو کانا وود اکسرو هم دیر در اغوینا مشرکین مشرکان شرک کونک اللہ سرا فا اقیم وجه کا نو برابر کا مخخفل قائم کا مخخفل لدین القیم دین پوخت دین مضبوطا من قبل این یا اتیا مخید دوینا چه یورز لا مرد لهو چنه بوی واپسی دغه مین الله دې الله دې طرف نا یوم اذن فدغ ورزبا یصدعون ټوکړي ټوکړي بشي خلک جدا جدا بش من کفرہ چا چې کوفر کړي وی پالېه نو پاغه باندي با کوفرहू سزا دې کوفر داغوي و من عمل او چا چې عمل کړي وی صالحن مواقف دې سنت سرا پال ان کوش هم دوی وقته لو جانولارا یم هدون خد زائد تیاروی یم حدون پرش سترنجایو قلنونا دا وڑی مانا چا نیک عملو کا ناغب ازان لپارخو زائد جوڑی لیجزی اللذینا د پارد دی چه بدل ورگ دی الاخل گوتا آمنو چه ایمان راولی ری وعنلو صالحا دی عملو نیک کڑی دی د نیک موافق دی سنت من فضلی دی فضل فلناللہ بو ورگی ورلہ انګو یقینا الله تعالی لا يحب الكافرين نقوه کافرانو لرا ومن آیاته او باز د دلیلونو د توفیق او د قدرت الله تعالی نه اي يرسل ريحا دا دلیله چرا لگی هواګانی مبشرات السر ور کوونکی وليذيقکم او د ذفاره چې وسه تاسو وتا ایسه د رحمته خپل ناس رحم دربانې وکې ولې تجريپولکو او دی د پااره چې روانې کوي روانوي ک شتولې تجری یاپولکو د مرریې او دپار ددي چې روان و ک شتی په حکم د الله تاالله سره ولې طبته غ منفضې او د دپاره چې اوولټای دفضل د الله نه مال والله ال کوم او دې د یا محنه دا خامخات آسو شو گوده اللہو تایی و لقدر سلنا او یقینا لگلی و منگا من قبل کستان مخی رسولان پیغمبران الى قومهم اخفل قومونو تا فجاوهم نو راغلیو دا پیغمبران دی خلکو تا دل بیناتی پا کارا احکاماتو سرا موجزات منا احکام پان تا قمنا نو بدل من اللذین اجرمو یا اگر شاں نو نتی جرمو نای کریو و کانا حقا او دیر ضروری لائق مناسب علینا پمباندے نصر المؤمنین مدد کول دے مومنانو سارا و کانا حقا علینا نصر المؤمنین اللہ او دیر لازم ضروری علینا پمباندے نصر المؤمنین مدد کول دے مومنانو سارا الله الذي اللہ, اللہ پاک اغزداد پا دی یرسلو ریاحا چرا لیگی ہواگانی فتو سیرو نورا اوچتی کڑی ابردی صحابان وریزی فی یب سوتو ہو نخوری کڑی اغیلر اللہ پاک اس سمای پا بارا طرق ناسمان کا فضا کی کئی پا یا شاو سرنگ چید الله پاک وقی اغواڑی ویجعلو ہو کسپن اوگردی اللہ تعالی دی وریزو لرا تو کریل لاندی باندی کسپن کلک لاندی باندی، ٹکڑے ٹکڑے پا ترال ودقا نوینی تستاز که ده باران یا قرو جو چراوزی من خلالی گی ده من زیاغی نده ولی زنا فا اذا اصاب بی گی نکم وقت چه ارسی گی ارسی اللہ لرا من یشاو چادا چه اللہ غواری من عبادی ده بندگان و خلونا اذا هم یستب شیرور ناسا پا دق وقت دوی در خوشالشی چه بارانو شو و امکانو اگرچی اودا خلق من قبل ایو نزل مخی دراور اولو ده بارانا علیهم پا دویبانده من قبلی ہی مخی ده دیونا لمو بلی سیر خامخان ناو می دیکن انکی کا که سالیو شو داشا لکنن سبا چی وی انکی گی باران لا بیوری فانظر الہ تا آثار رحمت اللہ نو گورتو نخود رحمت اللہ تعالی کای پای یحیل ارض د سرنګ تاز کوي ژوند کوي الله پاک ازمکا بعد موت ها روز ته او چیدلو د غینا مړ کېدو معنا او چیدل ان ذلک لمحیل یقینم یقینا د ذات دې الله پاک ضرور ژوند کوي كون کې دې مړو دے مړی وا لا ژوند کی اسباد قیامت او هو علی کل شی او اغه الله پاک پارشیز باندې قدرت والے دے والله این اررسنا او که چری لیګمونګه ریحان هوواې لاپه اوغو نو اوې دوغه له مپرن تکل ل نه اواولی غپاره او غ نوې دو خپل فصلنو لره مپرن زی لا زلو نو شورو بشي شورو بشي دوی م بعدېږې روسته د غې نه یکپون کوفر به الله په <coughs> ناشکری بودی، فا اینکا پس لا تسمی الموتا، نشی او رولی مڑوتا، ولا تسمی السمم، او نشی او رولی کنوتا، ات دعا آواز بلنا، اذا واللو مدبرین، ار کلچ دوی اگردی شاکون کی، وما انتا دیها دل او نئی تا ہدایت کیون ان دلالتی د گمراهي د دينا معنا او نيت هدايت کې اون دي لاندو د جراوباتي د گمراهي دا وینا د شريعه ان تسمعو او ول نشي کولې ته الا مگر من اغا چا يمنو بي اياتنا چې يقين لري پاتون او زمونګه ف هم مسلمون نضي حكمنا من دي الله تعبدا دي الله تا الله الذي خاص الله نا لاغزا دي قلقکم چه پیدا کیږي تاسو من دوپن د کمزورينا نطفه وګنا ثم جعل من بعد ذوثل بیاي ګرځولې دې روسته د کمزورينا قوتن طاقت ثم جعل من بعد قوتن ظافه بیاي ګرځولې دې روسته د طاقت نه کمزوري یعنی اول حالت نطفه بیا د شنتو بیا د ځواني ځوان نه روسته بیا بداته الله رب کریم دا خبر ذکر کئ دو پن والشیبا الله رب کریم کمزوری والشیبا او ګډا والے یقلو کو پیدا کئ الله پاک مائشه او سچو غواڑی وخي وهو العلیم القدیر او خاص الله تعالی بار سب دے او قدرت والا دے و یوم تقوم الساعه او پر کمو رچے قیامت قائم شی یقسم المجرمون قسمونا با کئی مجرمان تصباندی ما لبیسو تی نو عیسار شوی نو وقت ترکره غیر ساعتن زیار لیو ساعتنا یو ساعت وقت ترکر دنیا کی کذالک دغشانتی کانو اودوی یعفقون ارولی کی دل دی حقنا وقال اللذینا او بو ویا کسانو تل علما تیور کل شوی دی علم وال ایمان او ایمان لقد لبستم يقينا وخرقدت تاسو کی کتاب الله ولي کلی شي یعنی تقدير الله تعالى کې الياوم الباسه تر ورځ د دواره جون pore تر قیامت په پر واستیر کا فهذا مدع يوم الباسه ورځ د دواره ګندا ولكنكم لكن تاسو قمتم وای لا تعلمون چه پو نپوی دلی تاسو یعنی پو هم نلر لتاسو پا یوم ایزنو پا دغا ورز که لا ینپاو لذینا نپا بنور که ایک حسانو تا ظلمو چه ظلمی کرده معذرتو هم د ددوی عذرون هدو دی ولا هم یسقا تبون او نبا ددوی توب قبل و لیشی دوی با خوشال و لیشی قیامت کی ولا قد ضربنا او یقینا بیان کردی منگا لین ناسی خلکو تا هاد القرآن پا دیو قرآن کی من کل مسل بھی هر قسم بیاننا هر قسم بیان ما کرده اللہ پا ویوالا ان جیتا هم او پا چیرتا تراوڑی دویتا بھی آیتن یو موجزا لیاقولن اللذینا نخام خواب ویا کسان کفروچی کفری کرده ان انتم نئی تاسو إلا مذر يي مبطلون باطل پرست په پا غلط باندې ذا ذالکم د غرنگ دغشه یتبع الله مهر وتی الله تعالی على قلوب الذين وذلون دغه چا عقل کو لا علم چه نه پویږي فصبر فصبر کوا ان وعد الله یقینا وعد الله تعالی حق رشتیا د حقدا ولا یستخفنک او بے حمتہ د نکڑی تالرہ بے حمتہ دے کوشش دے نکڑی تالر سس دے نکڑی تالر اللہ زین آتا سان لا یو قنون سیقین بسم اللہ الرحمن الرحيم سورہ لقمان الله تعالیٰ دے دی پا مراد پاندے خفوئے دے تلک آیات الكتاب الحکیم دایتنات کتاب یعنی دا دی کتاب دی چھ دیکھ میں تنو نہ ڈک دی ذلک آیات الکتاب الحکیم دغه آیتونه کتاب داسې آیتونه چې حکمتونو ندرکري خو دان هدایت او رحمت او رحمت دے للمحسنین د پادخه استقرار کوونکو نیکی کوونکو الذین قصان یقیمون الصلاۃ کې پابندی کوي د مانزا و یاتون الزکات او ورکوی لرا و هم بالآخرت او دوی پا آخرت باندی هم یو قنون دوی یقین لری اولائی کا تغسفتون والا علا خدا پا ہدایت باندی دی من ربی هم دی طرف دی رب دوینا و اولائی کا اتغکسان خاص دوی کامیاب دی و من الناس و بازی دی خلقونا من داسی دی اغسوگ دی یشتری چه اخلی له هول حديې ب پایې خبرېې ډم توق سامان ل یو ضله عن س الله کې دپاره چې واړوي خلب دلارري د الله تعالانه ب غیرغ من بغې د سنا وخې زهها خوول اونیې غېله رټوکېګ ځ غېله رټوکې اولههی که دغه کسان لغم دوی لره عذاابو مين از زل کوون کې د شرمون وإذا تطلع عليه او كم وقت جلس لشيء فدباندي آياتنا آيتنا زمूंगा والله هو غفي مستكبرا لويك ان کے زبان غدن ان کے کا علم يسمعها گویا کہ تب وائچ دو ندی اوری دلیدا ایتنا کانن في اذنيه تب وائچ ان گویا کیمان تب وائچ کہ او سنئے بو گونو ددکی وقرن ذووالدين وابشره ونذره ورتل لرا به عذاب اليم بعذاب دردناک شرا ان الذين يتقون آمنوا إمانا اور دے و عاملوا الصالحات عملون کڑی دی نیکي نیک اني موافق دے سنت دی پیغمبري پاس لو هم دولر جنات النعیم جنۃ نعیمت نو دی جنۃ نعیمت نو خالدین امې شه وبوي دوی پاږای کې واعد الله حقا وعدك اذا الله تعالى يقيني انه وعده يا الله پدایقيني وهو العزيز الحكيم او خاص الله تعالى ذوره وحكمه نو والده خلق السماواتي پیداکړي د اسمانونه په غير آمدين باغيد استنونه ترونه چې ویني تاسو اغلره والقى في او اچولې دې پس مګکه را واسیه پاکه غرو کلک غرو نا انتنید بکوم دې د پاره چې ونه کوئی نکو زیګه پتا سو باندي ونه کوئی زیګه اس مګا پتا بس او خار کړي دې الله پاکي ها مدي اس مګا کې مين کلل دا باطل ده هر قسم سين دسرنا وانزلنا اورا ور ولې دې مونګه من سماي دې په هر طرف د اسمان طرفنا ما وبا وَأَمْبَتْنَا تِيهَا وَذَرْغُونَ تَرِدِهِ ذَرْغُونَ تَرِدَ مُنْغَا پا غی کہ من کل زوجین کریم دے هر قسم بوٹی پایدی والا ار قسم بوٹی تازه تازه زوج کریم زوج مراد بوٹی کریم پایدی والا ار بوٹی ما پایدی والا گیا شو خراک شو پسنو نشو هادا قلق اللہی دا پایدائش دے اللہ تعالی دے فارونی نو او خی تاسو ماتا ما ز خلق کلينا چې سدي اغه پیدا کړی دا کسانو میندونه چې سیوا ده الله تعالی نه دي الله خدا پیدا کا چې تاسو غیر الله لره عبادت کوې را مازه سیواي اغي څه پیدا کړې دي بل الظالمون بلک زالمان کې دي په ظلالن کو ګمړاي کې دي مبين اخارا ولقد اتينا ويقنا ورکرونگا لقمان الحکمت لقمان علی السلام تا حکمت مانا پوک علم اندام ورطا ورطا ورطا ویدیو ان يشکر لله شکر کود اللہ تعالی ومن يشکر او چاچ شکر اکرو فا انما يشکر نو یقینا شکر که لنفسی اخفل پایدی لرا زانتی پایده دا ومن کفر او چاچ نا شکر اکرا کفر اکا فا ان الله نو یقینا اللہ تعالی غنین بحاجته حنی دون سٹائلش ویری وایز قال او کم وقت ویل لقمان او لقمان حکیم علیہ السلام لبنيه قال زو یتا و هو اودو یاذوه واذ ورتکاو نصیته کاو یا بو نی ای زما ای بچیا لا تشرک بالله کے شرک مکوا دے اللہ تعالی سرا لا تشرك بالله شرك مكروه الله تعالی سرا ان الشرك لظلم عظیم یقینا شرک لوی ظلم دی